sura tul humaza imeteremka katika sura hii kipo kitisho kikubwa kwa mwenye kuzoea kuakebahi watu kwa ishara au kwa maneno mwenye kukusanya mali mengi akayahisabu kwa ajili ya fahari na kudhani kuwa mali yake yatambakisha milele duniani na humo vile vile lipoonyo kubwa kwa hao kuwa watatiwa kwenye moto mkali unaovuruga miili yao na nyoyo zao na wanafungiwa milango na ya hivyo watafungwa pingu humo basi hawataweza kutaharaki wala kutoka Bismillahir Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwingi wa rehma mayenye kurehemo wailul wake kila safihi msengenyaji alladhi jamaa wa mali na kuyahisabu yahsabu annama lahu akhladan ana ya kuwa mali yake yatambakisha milele kalla layumbadana fi al hasha atavurumishwa katika hutama wa maadraka mal hutama nalani atakujuvia ni nini hutama moto wa mwenyezi Mungu uliowashwa ambao unapanda nyoyoni Inna haa hakika huo utafungiwa nao kwenye nguzo zilionyoshwa